на доверието. Ядем плодовете й. В изборите гражданите не вярват на политиците, на последните предсрочни избори повече от два пъти нарасна на процента на хората, които гласуват с квадратчето не гласувам за никого. Ядем плодовете на кризата на доверието и между политиците. Виждаме разрастващата се черна дупка на невъзможния консенсус в парламента в невъзможността да из си избере председател. Повод да погледнем към изводите от последното изследване на Института Отворено общество за състоянието на демокрацията. От 2015 година се прави това про от последната година 2021-2022 заедно с Центъра за либерални стратегии и това дава възможност в перспектива да видим и чуем какво се случва с демокрацията и доверието в институциите. Охванатият период е юни 2022. Сравняваме го с предишните изследвания, като предишните най-актуални данни са от октомври 2021. Добър ден казвам на Георги Стойчев, изпълнителен директор на Института Отворено общество. Добър ден. Да. Виждате ли Вие, господин Стойчев, връзка между тези разнопорядкови явления? Полицаи скачат срещу тестовете за дрога за опасни водачи, когато самите те трябва да а, бъдат тествани, а именно те са тези, които използват за контрол на пътя, в името на общата безопасност, тези въпросни полеви тестове. Лекари, които отказват пациентите си от ваксини, който отказва гражданите от техните избирателни права, защото виждаме, че се държи самоубийствено. Това ли е образът на абсолютния разпад на доверието? А, сега, това, което виждаме е в някакъв смисъл а, криза на правовата а, държава, криза по отношение на, а, на създаването, спазването а, и, и прилагането на, на правилата. И това, което вие коментирахте в предходния разговор, е един частен случай на тази криза. България от години се намира в криза на доверието към правилата. И тази криза има няколко измерения. Първо, българите не вярват, че законите, които действат страната, са справедливи. Над половината от българските граждани смятат, че законите не са справедливи. А, второ, близо 60% от българските граждани а, не вярват, а, а, че законите са ясни и разбираеми. А, и трето, и това е най-притеснително, Над 85% от българските граждани, според нашото изследване през, през Юни, но този резултат се повтаря и годините назад, а, не вярват, че законите се прилагат еднакво към всички. А, а, и да, това... всъщност, всъщност в този елемент, този сюжет с полицаите го има и този елемент на неравнопоставеност това, че в момента в който трябва да приложат същия инструмент за контрол, който прилагат към обикновените граждани обаче към себе си, част от полицаите казват, а, не, не, не, той не е, не е истински. Едва, когато би трябвало те да минат на същия, на същия тест. А, ами това е този. Това е възможно в среда, в която хората са убедени, че законите и правилата не въжат еднакво за всички. Когато не въжат еднакво за всички по върховете на властта, тогава и в по-низките нива на институциите се създава това усещане, че някой служител може да бъде привилегирован, че това, което въжи за всички, не въжи за определени служители. И от тук се поражда кризата на, на доверието. Кризата на доверието а, не е причина. Тя е следствие от поведението на институциите, тя е следствие от колективния опит, който гражданите а, имат в а, взаимоотношенията си с, а, с тия институции. Същност, какво показва изследването ви? Мислят ли хората, че правителството, изобщо, че управляващите, нали, този израз, с който се обобщава управлението, Спазва закона, че правителството действа в рамките на закона? А, има голяма група от хора, близо а, 40%, които смятат, че правителството не спазва закона. А, и също така има голяма група от хора, които смятат, че а, съдът не е в състояние да принуди правителството да спазва закона. Но от друга страна трябва да се каже, че в сравнение с предходни периоди, да речем в сравнение с 2018, всъщност има подобрение на, на ситуацията. Говорите за юли 2022 по отношение на а, данните от 2018. Правителствата са различни. 2018 е ГЕРБ, Юли 2022 продължаваме промяната, ли, така? или вече... А, служебни... Точно така, всъщност тези данни са от, от октомври 2021 тогава работеше служебното, по-скоро, предходното служебно правителство, не на, а, не на стоящото. А, а, но, но те общо заето показват, че а, тези проблеми, с които се сблъскваме днес, те не са от 6 месеца, те не са от една или две години. Това са проблеми, които са, съществуват трайно в българското общество. И по-скоро тези противоречия, които наблюдаваме през последните години, всъщност показват усилия на държавата и на обществото да се справи с тези проблеми. А, тоест, недоверието в институциите не е породено от събитията, които наблюдаваме последните няколко месеца. То не е породено от факта, че а, в продължение на, на година и половина България не може да формира стабилно правителство. А, те са наследени проблеми и тези процеси, които наблюдаваме в момента, по-скоро представляват опит а, да се излезе от блатото на, на, на недоверието, от блатото на на липсата на правова държава а, и, и да се мине през едно, един процес на пречистване, така че страната предстрата с от един хоризонт, който е по, по положителен. А смятате ли, че за, а, за този обрат а, криза, кулминация на кризата, пречистване, роля има а, избухването на войната срещу Украина? Как а, това се отрази на доверието в институциите тук, а, доверието в... А, Европейския съюз в България? А, това, което ние наблюдаваме като ефект от войната в Украина или на фона на войната в Украина, е, че има а, чувствителен, забележителен спад в доверието към армията. А, то в сравнение, примерно, ако сравним, а, ако през а, октомври, ноември, а, миналата година, т.е. непосредствено преди войната в Украина, близо 58% от анкетираните в нашите изследвания са заявявали доверие в армията. То това доверие в армията спада на 44% през юни тази година. А, така че това е, може би, ефект свързан с, а, с събитията в Украина и с... А, Коментарите за това, включително идващи от най-високо ниво, дали нашата армия е в състояние да защити страната срещу евентуална агресия на фона на руската агресия в Украина. Другото нещо, което надодаваме, не е известен спад в доверието към Европейския съюз, но този спад се развива през относително дълъг период от време, и може би се засилва в условията на, а, а, на войната. А, но въпреки този спад довърът на Европейския съюз, трябва да се каже, че все още множеството българи а, подкрепят членството на страната в Европейския съюз и, и държат България да се развива като автентичен. И, и пълноценен член на, както на Европейския съюз, така и на НАТО. Тоест остава по-голямата степен на доверие в Европейския съюз, отколкото в а, националните институции, което е забележителен феномен, достоен за анализ. Нека само да кажа, че в момента вървят, върви поредното гласуване а, в а, опита Народното събрание да избере своя председател. Следим а, и това какво става в пленарна зала. И в този ред на мисли да ви попитам, вие какво мислите, по какъв начин гледате, какъв е прочита ви на ставащото в парламента през този анализ, който правите на базата на събраните от вас данни за доварието в институциите. Какви са очакванията ви, парламента ще се справили? Аз съм и съм оптимист по отношение на това дали парламента ще се справи. Аз мятам, че парламентът е именно място за дебати, място за противоречия, място, в което се сблъскват а, а, различните гледни точки. Ние имаме фрагментирано общество а, и е нормално да имаме фрагментиран парламент. А, а, но а, а аз бих предпочел да имаме точно такъв а, фрагментиран парламент, в който има противоречия, в който има автентичен сблъсък на различни позиции, представляващи различни части от българското общество, отколкото парламент, какъвто имахме до 2021 година, в който голяма част от обществото въобще не беше представено и който като гумен печат утвърждаваше всяко решение, което идва от върха на управляващата тогава партия. Един парламент, който на практика беше адекирал от а, функциите си да контролира изпълнителната власт и да представлява а, интересите на различни слоеве в българското общество. В този смисъл аз по-скоро гледам оптимистично на това, което, което става в българския парламент, а, защото това е връщане на автентичните функции на парламента, като на място, където се сблъскват различните а, интереси на българското общество и където се търси а, решение. Това решение може би ще дойде да. трудно, а, но, а, а, но ще бъде автентично. Но пък сблъсъка е достатъчно силен. В момента върви балотаж. Чакаме резултатите от него. Вигенин и Йордан Цонев. Кристиян Вигенин и Йордан Цонев. Чакаме резултата. Този, това ниво на това ниво на, на сблъсък, казвате, не е нещо, кое трябва да ни притеснява, но пък способността парламента да започне да заседава е функция на ето, подобна процедура по избор. Смятате ли, че доверието между политиците е нулево, отсъстващо и възможно ли е да се прави политика без доверие? Последен въпрос, моля ви за кратък отговор. А, ние имаме крита на доверие между политиците, защото има криза на доверие между различни слоеве в българското общество. Отново парламентът е представителна част от българското общество в някакъв смисъл и доколкото ние имаме изключително фрагментирано общество, има сблъсък на различни обществени групи, които споделят различни ценности. Този сблъсък намира своето отражение и в парламента. Оставаме на формата с блъсък, доколкото разбирам, не е прието нито едно от двете предложения. Благодаря на Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество. С него разговаряхме за последното изследване от края на септември 2022 за състоянието на демокрацията и кризата на доверието в институциите.